Їхав, їхав, їхав пан, їх два їхало, пане, на Бритці, в але дивіться цигани сидять у буді, сидять цигани у буді, ну, і його цікавило, як вони тако живуть, що нічого не роблять, коли їздять, як вони живуть, це їх зацікавило, цих панів, приходять до цигана, циган, циган циганчуком лише в буді, і питає цей пан, ну, як ви, кажете такого живете, і нічого, каже, не робите, і так собі, каже, живете, як ви так живете? Та манилом, каже паночку. Став пан, яке каже манило? Ви знаєте, що, відповіді, каже коні. Той хлопчисько поїде, каже, ну я його лишив там за горбом. зараз привезетесь і подивити. А е, пан прігає коні, той сідає на коні, пацан і поїхав. Нема пацана, та й нема. Та й нема, та й нема. Пан каже, ну що їй жого так довго нема? «Ви знаєте, що, паночку, дайте другого коня, я сіду, поїду, бо він каже, воно кішки, я не висадити на коні». Я каже, поїдте, типу, я помовжте, зараз прив'язанці подивити. Пан випріг другого коня, він сів на коні, виїхав на гарб, я каже, ви, пане, ну чекайте, один кігніт, другий пхайте. Все, тоді пана вистукнуло в голову, що заманило, як цягани вміють обманювати.